Habs jij die man? Metamboen Kimana. on a kimana Fransuakaribon Penzimskilizajo for Tatari for Habarim Chana, who were Leonidman in april prelish Nasaba Mochambili Alfunasian, Namoja, Natuanze, Namuta, Saro Kimajaja, you toleo, we to a cotochilewesha, cases of Funga, Ambao, Lio Koya, we towen was zero wa sharia, you alio toy, you matter to equally huru wa live na campagne of Chili Auru of So karina je na zover je bij me kwam, ba mbapo, me kwam hier onder normen gebaapen, je me kwam te zeggen ja, ik opa ja, gizo was safari ambau, kun je gizo? na ni wakati was safari, na sekietiswa na kutokoe sheria ras me ko Kwata atakaiki uka agezo ilo hali na peleke askari, polisi kutoza faini Na katika soka klabubi mgo barani ulaya, jumata tegimane, juma hii. Ngazi ni ngazi ya finali, duru, mbapo Real Madrid. Nyumbani wanapokea Chelsea. Real Madrid ni ya kule spen na huku Chelsea na kule ungereza. Kuna hayo bila shaka na mengine, habari kamili raia wanaoondwa na kaya zaidi ya 775 wanasema kuwa wanaosema kuumiliki wa viwanja viliyoko eneo Kigeri kata Ngagara wamemkia asubuhi ya Jumane ili kwasili shakero zao niet kunt, dan moet je jezelf niet kunnen vergeten. Je moet jezelf niet kunnen vergeten. Je moet jezelf niet kunnen vergeten. Je moet jezelf niet kunnen vergeten. Je moet Sisi waraiya wa hapo kigeri, tuko tunapokonyo wa mashamba yetu. Wakati tunanza kupokonyo mashamba, tulizilaramikia eh, sheria za inchi. Tukafika mpaka kwenye e-commission ya Sente B. Tukapanda mpaka kufika wakati tuna tunakesi inaisha. Tukaomba marudio ya kesi kwa ministeri wa sheria. Sasa, tumesha pewa kibaria kwa mba maombi yetu haya kubariu. Wakati tumeona kibarua cha kusema kama tukubariu, tumeona kama mpaka hivi sheria ya haziko zinatumika mzuri. Shamba nizetu na tumeranamika kwa kila mkuu, sheria zote tumezipitia kwa siku ya leo sasa. Tumeona kama sisi tuko tunanyanyafwa kwenye mashamba yetu. Ndiyo mana tumetayarisha kuja hapa kwa mkuu wa inchi raisi wetu, mzazi wetu, turaramike atuone. Tumekuja sisi wote watu wa ma, mamia, tuko watu wa 400 mia, tulikuwa hapa. Sasa tumefika na tumepokelewa. Sisi kwa siku ya leo tumeona kama safari yetu imeendeka mzuri kwa kuwa tumepokelewa na mmoja wa wangaza juu za Raisi Sasa tumeambiwa kuwa kama kesho Tuje Turete dosye Afu wanza kusikiriza Wanza kuchekecha do, do, do, na, na dosye yetu Kusema tupate Turudishiwe mashamba yetu Sisi tunaomba Shambazetu Ndiyo mana muna tuona hapa Kwa siku ya reo Kwa hiyo kesho Tutarudi Na pia tuone Tunapata na nafasi Nya kutuwa shukurani Kwa kuwa kama Tumepokerewa Kwa siku ya reo Enamu huyo ni moja miongoni Mwana Nufamisha kwa ni wamiliki Wavi wanja vya kigeri Raia wa Burundi karibu miamoja na stini waliokua mikimbilia nchini Rwanda mwaka bili alfu na kuminatano wamerejia jumane hii wakitokea mjeni kigali Raia hao mbipakilewa kwenye kituo cha mwunda cha kina zeki na cha katika kata ya rogari ni mko wa muinga Raia hau wa Burundi alikuwa kisindikizwa na mwakilishi wa shirika linalu wa hudumia wakimbezi o wanataragio kupoke leo na ndani maamwendani usalama na maendeleo ya jamii. Mwandishi wetu bilidi gahimbare ndio ameza kuwa kukule na bila shaka katika tarifa zeto za jioni toletea tarifa, ka, tarifa kamili kuhusu raia hao. Lejo Isanganiro, ni kiboko yao. Na sasa tufungu ukurasa wa sharia, mayaji wa metolea wito wa, wa kuharakisha kesi zana wa shikiliwa kwenye jela tufauti witoo ni wa waziri wa sharia haliutuwa jimaatatu hia lipokuwa kiemba tana na rais wa jamuhuri wakati wa kuanzisha kampeni ya kuachilia chili ya huru wa funguli olengu na msama wa raisi kwenye jela lambimba mjini hapa bujumbura. Jane niniwe zamefamisha kuwa kuyonfungwa karibu elfukumi wa lioko kwenye jela tofauti karibu elfutisa tayari uamekativaki sisi geri za la wanawa kilamku angazi linawafungwa miya moja thala thina watatu shina moja miyongo ni mwa na wakiwa na watoto wachanga. Haponi baada ya kuatiliwa kwa fungwa 22 jumatatu hii Kufatea msamaa wa Raisi Wafungwa wa chacho na wabaki, wamebaki na minunguniko Wakibainikuwa likuwa na hakia kuwa mingoni mwolengu lengo msamaa huo Raisi mkua shirika la nabarizali na ala utetia hakiza wafungwa na familia zao Wamewa hakikishia wafungwa hao kuwa wengi watachi wa hivi kariboni Kutokana na hutuba ya Raisi wajamuhuri na hile ya waziri wa shiria jumatatu wakati wa kuchili huru, wafungwa, wakwanzo na olengwa na msama wa Raisi Jamari. Nshimirima na mkuu wa Navariza na hide ufatili ya kesi zao kwa karibu. Wabari ya muandishi wetu mkuu wa ningozi ya Polinieri inasomwa na Romand Niyoyavifuze. Wanawake miyamoja kuminasaba, ndiwa wanasaria katika jela hilo languzi, pamoja na watoto kuminasita, marufu minek, kwa ruha ya kifaransa. Ajana, waleachiuwa huru wafungwa ishirina wawiri, akinamama kuminasita, pamoja na watoto sita. Miongoni mwa wafungwa wanao saria girezani, ni wanawake ishirina wane, wakiwa pamoja na watoto wao, ambao badwa hawajatimiza umuni wa kutengana na wazazi wao, badi yao. Wanaramike wakisema kuwa wengi wangeachi wa huru, wakizingatia masharti na sifa kwa waleo toka jela. Janine maa na rio kiongozi wagileza la wanawaki langozi, anaomba wanao hisi kutotendewa haki kumusogerea maramiko yao ya kwa tume husika. Katika shirika nabariza la kutetea wafungwa na familia zao, wanajengia matumaini wanaobaki baki kuwa wataachiwa huru. Jamari Shimilimana, kiongozi wa shirika hilo anasema kwamba kauli ya rais wa Burundi na waziri wa Sheria inaletea faraja mahabusu hasa wanawake wakiwemo wale na watoto pamoja na wajawazito huku akiahidi wa kufuatilia faili zao. Kwa upande wa wanaume wanaopata 400 wameachiwa huru Jumatatu hii kutokana na msamaha wa rais. Shukrani mwazetoro mwadi niyo ya vivu. Zunendelea kuisikileza tarifu ya bari kama inavyo kujia kukitia radio ya e Sanganiro. Kunaliputiwa sito mfaham katika kuhishimisha gizola kufali ya barakoa kunyibasi za uchukuzi wa beria. Baadhi ya wanautumiu safiri, wanahishimisha gizo ilo ila kuna wengine na uvalie barako wakato naona skari pulisi wakato nindesha zoizi la kukagua hatu wa hiyo. Baadhi ya raia, wanasikitishwa na kutoku wepo shiria rasmi naionyesha faini watakayupewa wale ambao na kihuka gizo la kufalie barakoa kutokana nakua kila skari pulisi hutoza faini anavyo pendilea. Na komanda wa jeshi la polisi mkoa ni kianza baadhi baadaye wanaotumia boda boda kwa kuwasafirisha bilia mkoa hapo wanaofanya kazi yote nyume cha sheria kwa otachukuliwa hatu wakali kwa kibwemo kunyang'anywa liseni na familia ya kuwa uendeshaji boda boda na pikipiki ndio sababu ya jali zinazotokea mkoa ni hapo kaianza kupande mkubwa kubwa mifamisha hiyo jumapili hii katika mkutano kati ya watendaji jeshi na polisi na wachukuzi hao wanaotumia boda boda ili kuwakumbusha baadhi ya sheria za barabarani na faini kwa nao kaidi sheria kabari hini kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoa ni kaianza Patrice Nsengi yumva. Na kuna ripotiwa uhaba wa hali ya jua sukari mjini Kirundo na pale inapopatikana inauzwa kati ya franga 3500 na 4 na hapo ina tullea wa siri wanauza franga 3000 kwa kilogramu ya kuenea ndapo unapendelea upewe kilo ya kuenea basi unatakwa kulipa kati ya 3500 na 4000 wanonooza wanasema kuna wafanye biashara na utaka faida nyingi wafanye biashara ndio langua bidha hiyo kwenye kiwanda cha sosumo wanasemwa mpunguziwaki kiasi cha tani kipewa bila hata ivyo kupewa sababu kwanini nini tani zimepunguzwa mkuu wa tarafa kirundo Anasema ufanye beashara wanaupandisha bei, watachukuliwa hatu wakali. Habari hii ya muandishi wetu Abraham Safari inasomu na jamarivya ni ngeda Uhaba huo wa sukari unawashudiwa mkwani kirundo urianza kulipotiwa kuna pita siku saba. Kuna ko patikana sukari kilomoja ununuriwa pesa tofauti. Duru kutoka eneo la tukio zaereza kwamba wanapolipa elfu sarafu za burundi. Wanunuzi wa sukari wanaheleza kwamba huwa kilo hiyo haienei na unapuitaji kilo kamili nisharti kulipa kati ya pesa elfu tatu miatano na elfu sarafu za burundi na pesa hizo huwa zigitorewa kwa asiri wagihofia kutozo faini na viongozi tawara katibu tarafa wa kirundo ametufahamisha kwamba katika tarafa analoongoza kuna shahudiwa upungufu wa sukari kisa ni wafanya biashara wanawaagiza bidhaa hiyo kutoka katika kiwanda cha sukari sosumo ambao kwa sasa wanapewa tani chache ukilinganisha na siku zilizopita Aida wafanya biashara hao wanapouliza sababu zipi wanapewa sukari ndogo hawa Tati mwanga thithi ya tatizo hilo. Vyateri habu ni mana anawatadarisha wafanya biyashara ambao watapatikana na hatia wagipandisha bei kiorera kwamba watadhibiwa kuringana na sharia. Kiongozi huo anatorea wito laia kusota kidole wafanya biyashara wasiweishimisha bei lasmi ya selekari ya pesa 1205 kwa kilo moja ya sukari. Kwa upande wawazazi wanaeleza kwamba uhaba huo wa sukari Unaendelea kuzurotesha maisha kila siku wakidadisi kwamba Kwa sasa huwa wakikabiliana na changamoto ya kudumia watoto wao chai Badha ya kuerekea shureni na kusema kwamba kwa sasa watoto wao huwa wakipewa soda na mukate Ambazo vina pesa za kuzidi kiasi Wanautumia sukari mkuwani kirundo wanatorea wito Tasisi usika ili wawachibike kikamilifu kwa kutatua tatizo hilo sugu la uhaba wa sukari Unaoripotiwa kwa sasa kirundo Na wakati mbapo mjini mkoani kirundo kunaripotiwa uhaba wa sukari Mjini na mkwani rumonge ni seluji Na uzalisho kiwanda chabuseko imekuwa duni mjini hapo na katika viunga vyao. Baadhi ya wanao hitaji seruji hiyo wana bainikuwa, wanao langua huen, huenda huenda wanaificha ili waiuze mfuko mmoja kwa bei ya 131. Gavana wa mkoa e, wa Rumonge wa Rumonge consulaterni Tungame watakaunonoozi, kuonyesha utendao wa wafanyabiashara ambahao ambao wanaficha seruji hii habari hii ni kwa mujibu mwandishi wetu ujampierre misago hii ambao ni tegesikio tle, ni Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, ni kiboko yao Familia ya buwana na undereye elize ni wakijiji chakibenga tarafagi taramukamu kwa karusi Inatumiwa kuwasi hatuwe tume ya kitaifa usika na mizuzi ya ardi na miliki nyingine Sentebe ambapo baba wa familia hiyo na wanamumi wengine wane Unashikiliwa kwenye kituo cha pulisi mkwani hapo Kwenye familia hiyo nesema kuwa mionewa kwa kunyanganywa nyumba Walikuwa mekabidhiwa mwaka jana na tume ya kitaifa e, Ya kutatua migugore ya ardi kwa ushirikianu na viongozi wa tarafa gitaramuka en deze machtaak amkum koni abokarusie, amis is familia is Kusubiri yazimio na mahakama mahalumia tu so Kusumgogoro. Habari ni kwa mwibu wa mwandishi wetu. bless Pascal Kararumye. Na vijiji. Saba vya tarafa wabuhinyuza mkua mwyinga. Na vijiji vitana vya tarafa isari yumbura, bujumbura. TV vitaka vikuwa vya muwazu katiku zinduzi wa mradio. Kuli nda mazingira na kurejesha. Hadhi ya ardi. Shukuli za kwithinisha. Utafiti wa mradio huo. Vimeanzishwa ye. Biodetika Simratibu wa mraadi huwa nasema tarafa isari mechagulio kutoka na ukaribu waki wa jeji la bujumbura Ambali liana hatarisho na mafuriko enayo sabibishwa kupandi mkubwa na milima inayo batikana tarafa niyapo Na kuhusu tarafa winyuzani kutoka na ukaribu waki na hifadhi asili Ya ruvubu inayotakiwa kulindwa Na leo mpenzi msikilizaji katika soka ndipo zinandelea Zinapigwa nusu finali ya kombi la klubo bingwa barani ulaya Ambapo nyumbani Real Madrid kulespenu watacheza na timu ya Chelsea ya uingereza. uingereza. Laziada sina ila kutakia kile lakheri na fanikio. Ni hadi hapa ni pombapo na tabatisha tarifu ya kabari mchana huu. Langujina ni bali ni verimana mitambo. Tulikuwa naya kima na fransu. Ani ni shukurani nyo chamba mwaza kutigia sikio. Nyo mchana muema kwa heri kwa muda. <tune>